Hai wahai saudara kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul fi Sirah Al rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan kisah peristiwa perang Badar yang dihikayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala. Dalam kitabnya ini. Dan telah kita sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi kemenangan kepada. kaum muslimin. Dan Allah jalla wa'ala. Menurunkan seribu dari bala tentaranya. Dari kalangan para malaikat. Yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Sehingga. Para sahabat tatkala di antara mereka ada yang hendak menebas seorang dari musyrikin maka dia telah terjatuh terlebih dahulu ditebas oleh malaikat lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala Memberi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga mereka membunuh kurang lebih 70 orang dari kalangan orang-orang musyrik dan 70 orang yang lainnya menjadi tawanan kaum muslimin dan termasuk di antara yang terbunuh dari pihak orang-orang musyrik adalah tokoh-tokoh mereka para pembesar-pembesar kaum Quraisy di antaranya adalah Abu Jahal demikian pula Umayyah bin Khalaf demikian pula Uthbah dan Syibah keduanya anak Rabi'ah demikian pula Al-Walid bin Uthbah Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyeret mayat-mayat mereka ke sumur galian yang terdapat di Badar tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelekkan mereka, yang membuat mereka itu uh, hina dan rendah. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan: Bi'asakhiratul Nabi, kuntu min Nabiyikum. Saburk buruk keluarga Nabi. Adalah kalian terhadap Nabi kalian. Khabtumuni wa sadqaniyan nas. Kalian mendustakan aku, sementara manusia yang lain mereka membenarkan aku. Wa khatlumuni wa nasoriyan nas. Kalian enggan untuk memberikan pertolongan kepada aku sementara manusia yang lain. Mereka memberikan pertolongan kepadaku. Wa akraj wa awani nas dan kalian mengeluarkan aku dari kampung halamanku sementara manusia yang lain, iaitu yani dari kalangan ansar, mereka memberikan perlindungan kepadaku. Inilah kalimat diantara kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi saw kepada mayat-mayat orang-orang kafir. ثم اقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعرصه ثلاثه kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun tinggal di uh, al-Arsah yani al-Arsah di daerah tersebut daerah Badar Naam, di medan dekat dari pertempuran perang Badar selama tiga 3 malam dan yani ini merupakan kebiasaan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam riwayat al imam al bukhari rahimahullah dari qatadah bin diad sadusi beliau mengatakan dzakara lana anas ibnu malik an abi thalhah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika dia zahara pada kaumin aqama bil arsat tiga layalin Kata Qatadah rahimahullah, Anas bin Malik menyebutkan kepada kami dari Abu Talha radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salat wasallam apabila mengalahkan satu kaum dalam pertempuran. Maka beliau tinggal di daerah tersebut selama tiga malam. Beliau tinggal di daerah tersebut selama tiga malam. Para ulama menyebutkan hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tinggal di daerah tersebut selama tiga malam di antara hikmahnya adalah liyurihal anfus wadhahhar ba'dal qital untuk beristirahat ya agar kemudian jiwa kembali menjadi segar demikian pula kesehatan kembali menjadi bugar setelah mereka tersibukkan dengan peperangan setelah mereka mengeluarkan tenaga mereka disebabkan karena mereka memerangi orang-orang kafir maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selamatnya malam di daerah Badar tersebut lalu berkata Al Hafiz Imamuddin Ismail bin Umar Al Shahir bin Mukhtir rahimahullahu taala thumma irsahala bil usara wal maghanim lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali dengan membawa tawanan-tawanan dan membawa harta rampasan perang, tawanan dan harta rampasan perang, tawanan yang berjumlah kurang lebih tujuh puluh orang. alaiha Abdullah ibn Kaab ibn Amr al Najari al kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abdullah bin Kaab bin Amr al Najari untuk uh, mengatur atau yang bertanggung jawab dalam mengurusi para tawanan demikian pula harta rampasan perang tersebut. Wa anzalallahu fi ghazwati badrin surah al-anfal dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah al-anfal al yang menceritakan tentang peristiwa perang Badar. Oleh karena itu disebutkan dari sebahagian para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menamakan atau menyebut suratul anfal beliau menyebutnya surah badar suratul anfal beliau menyebutnya surah badar disebabkan karena suratul anfal ini kandungannya itu menjelaskan dan menceritakan tentang kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kaum muslimin pada peristiwa Perang Badar tersebut dan hari itu hari terjadinya peristiwa Perang Badar disebut oleh Allah Azza wa Jal al-Furqan Yaum al-Furqan, Yaum al-Taqal Jema'an jadi hari al-Furqan disebabkan karena hari itu nampaklah kebenaran pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran yang ada di pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabatnya dan sebabilan yang ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisafra qassana alghanimah kama amarah Allah taala. Maka tatkala tiba di daerah Safra ya, tidak jauh dari Badar. Pada saat tiba di daerah Safra maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagi harta rampasan perang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya dari kalangan para nabi dan rasul sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang bagi mereka tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk mengambilnya. Oleh karena itu, e, merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan umat ini di mana Allah azza wajal melihat kelemahan yang ada di kalangan umat ini, maka Allah subhanahu wa taala memberi keringanan untuk memanfaatkan al maganim atau rampasan perang. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Di'titu khamsan lam yu'tahu anna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan lima hal yang kelima hal ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Di antara kelima hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa, ala wa sallam, beliau mengatakan, "Uhillat liyal maghanimu wa kanat lam tahilla li ahadin qabli." Dihalalkan bagi kuharta rapatan perang dan itu uh, tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amara bil nadhur ibn al harif fa duri badunukhu sabra. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat. Terhadap an Nizar ibn al Harith, faḍur ibadun quhu sabra. Lalu kemudian an Nizar ibn al Harith pun dipenggal lehernya dalam keadaan sabran. Yang dimaksud sabran as sabr hu al habis. As sabr yani ditahan ya. Disebutkan seseorang itu apabila dia dibunuh dalam keadaan sabran, maksudnya dia dibunuh tanpa perlawanan. Dia dibunuh dalam keadaan dia ditawan. Dia dibunuh dalam keadaan dia ditahan, bukan dalam dalam peperangan, ya, bukan dalam peperangan. Nah, maka ini disebut saboran. Setiap orang yang dibunuh dalam keadaan dia tidak mampu melakukan perlawanan, dalam keadaan dia diikat, dalam keadaan dia ditahan, lalu kemudian dibunuh, dieksekusi, dipenggal lehernya, maka ini disebut kutila saboran. Dia dibunuh dalam keadaan saboran. Ya, bukan yang dimaksud saboran di sini bersabar, ya bukan yang dimaksud sabran uh, mahbusan uh, alhabs dalam karena dia ditahan maka nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membunuh memenggal leher an annabur ibn alharith wadhalik likathrati fasadihi wa adahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya kerusakan dan terlalu seringnya dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, an-Nadhar ibn al-Hadith inilah yang uh, salah salah satu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala innashani'aka huwal abtar sesungguhnya yang membenci engkau wahai Muhammad dialah yang terpotong, dialah yang akan celaka, dialah yang akan hina yang dimaksud adalah an-Nadhar ibn al-Harith al nadhar ibn al-Harith ini dia yang pernah mengatakan maahadith Muhammad illa asatirul awali, bahawa uh, tidaklah ucapan perkataan-perkataan Muhammad itu, yani yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapan-ucapannya adalah dongeng-dongeng belaka, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang itu merupakan dongeng yang tidak ada wujud kebenarannya. Ini perkataan al-Harith ibn al nadhar yang menunjukkan kebencian yang sangat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah alaihi salatu memerintahkan untuk memenggal lehernya. Farathathu ukhtuhu lalu kemudian saudara perempuannya pun ya, menghiburnya ini yani, apa arifa ya mengucapkan kalimat-kalimat ee -kalimat, uh, yang menunjukkan kematian atau bersedih atas kematian kematian saudaranya, yaitu An-Nathorul Harif. Maka saudara perempuannya ini mengucapkan kalimat-kalimat kesedihan. Wakila ibn Tuhu. Ada yang mengatakan bahawa yang mengucapkan kalimat-kalimat kesedihan tersebut adalah anak perempuannya yang bernama Kutaylah. Biquasida'in Mashhuratin Zakarah ibnu hisyam ini yani dengan kasih ada dalam bait-bait syair yang terkenal yang disebutkan oleh Ibnul Hisham. Yang inti dari yang terkandung di dalam bait-bait syair tersebut adalah mengungkapkan kesedihan atas kematian saudaranya An-Nawwur Ibnul Harith. <tutuk> Falamma ma'balad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fi ma zamu. Maka tatkala uh, riza ini kalimat-kalimat yang menyedihkan ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan ketika itu ya, menurut persangkaan mereka lausami'tuha qabl an qabla an aqtulahu lam aqtulhu lausami'tuha qabla an aqtulahu lam aqtulhu Kalau lah seandainya aku mendengarkan bait-bait syari itu yang mengungkapkan kesedihan sebelum aku membunuh An-Nadhar al bin Al-Harith niscaya saya tidak akan membunuh An-Nadhar al bin Al-Harith tersebut Namun riwayat ini ya yang menunjukkan e, bahwa Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku sudah mendengarkan kalimat-kalimat itu sebelum aku membunuhnya, ini aku tidak membunuhnya. Ini e, disebutkan oleh Ibn Hisham, namun beliau menyebutkannya tanpa sanad. Beliau menyebutkannya tanpa sanad. Oleh karena itu e, Al-Hafidh Ibn Kathir, wabillahillahul Taala, di sini beliau mengisyaratkan lemahnya riwayat ini. Ya, makanya beliau mengatakan kalau fimazamu Nabi mengatakan menurut persangkaan mereka ini menunjukkan bahawa eh, beliau mengisyaratkan akan lemahnya lemahnya riwayat ini. Wallahu taala alamu bishshab. Walamna zala irqa dzubiyah dan pada saat tiba di daerah irqa dzubiyah irqa dzubiyah, yani iaitu nama tempat ya ada yang menyebutkan bahawa itu sebuah tempat yang ada di dekat daerah Ar-Rawha tatkala tiba di Urqur Rubya Urqur Adhbiya amar bi Uqbah bin Abi Mu'ayth faduribad'unuquhu aidan sadra maka nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa Uqbah bin Abi Mu'ayth lalu Uqbah pun dipenggal lehernya dalam keadaan sabra yakni dalam keadaan dia ditawan maka dia dipenggal lehernya sebabkan karena Uba bin Abi Muait ini juga kurang lebih sama seperti An-Nabr Ibnu Al-Harith yang sangat keras sekali kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dialah orang yang yang diketahui dia pernah menaruh tahi unta uh, di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Naam dalam kata Nabi alaihi salat wasalam mengerjakan salat. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari Urwah Ibn Zubair, beliau mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Amr. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr an ashaddima sana'al musyrikhun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang sesuatu yang paling keras yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr menjelaskan, raaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth jaa'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah alaihi salatu sedang salat. Fa wada'a ridaa'ahu fi 'unuqihi. Maka ini Nabi sedang salat. Maka Uqbah meletakkan selendangnya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bihi khanaqan syadidan. Lalu kemudian Uqbah mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang sangat keras sekali. Ini sedang salat. Ya. Lihat, kurang ajarnya Uqbah bin Abi Mu'adz ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat. Ya tentunya dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala konsentrasi dengan solatnya orang ini datang lalu kemudian meletakkan selendangnya di leher Nabi alaihi salatu wasallam lalu kemudian uh, mencekiknya dengan cekikan yang keras ya. pada saat itu datanglah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an hatta dafa'anahu lalu kemudian Abu Bakar lah yang mendorong Uqbah uh, bin Abi Mu'aid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil Abu Bakar As Siddiq mengatakan kepadanya Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallahi wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum Apakah kalian hendak membunuh seorang yang mengucapkan rabbiyallah adalah Allah padahal sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti yang jelas yang datang dari rab kalian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Al-Qur'anul Al Karim yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahawa uh, Uqbah bin Abi Mu'aid dibunuh dalam keadaan disalib. Ya, dibunuh dalam keadaan disalib. Sehingga jika riwayat ini benar maka Uqbah bin Abi Mu'aid orang pertama di dalam Islam yang disalib. Orang yang pertama di dalam Islam yang disalib. Wallahu taala 'alam bissaw. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashhabahu fil usara lalu kemudian Rasulullah alaihissalatu wassalam bermusyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana cara menyikapi para tawanan ini tawanan yang begitu banyak mada yusna'ubihim mau diapakan mereka ya, mau diapakan mereka para tawanan ini faasyara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi'an yuqtalu maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengisyaratkan sebaiknya mereka semua dibunuh saja semuanya dibunuh Wa Abu Bakar radhiyallahu anhu bil fida. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengisyaratkan agar mereka ditebus ya, Agar ada penebusan ya, Agar ada ada penebusan. Misalnya orang-orang yang ada dari kalangan kaum muslimin yang di pihak orang-orang musyrikin ditebus dengan orang-orang musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin. Maka di sini ada dua pendapat yang berbeza. Omar Ibnul Khattab mengatakan mereka dibunuh. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan mereka ditebus saja. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakrin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih condong kepada apa yang menjadi pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fahallahulahum dalik maka kemudian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal itu yakni penebusan menebus orang-orang uh, kafir apakah dengan jumlah tertentu ya ditebus dari dari pihak mereka. Naam atau ada dari kalangan kaum muslim yang ditawan oleh orang-orang musyrik. Wa'athaballahu fi zalika ba'd al Dan ternyata Nabi sallallahu uh, Allah Subhanahu wa taala memberi teguran ya memberi sedikit teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau lebih memilih pendapat Abu Bakar Siddiq Iaitu dengan tebusan ya, bukan dengan memilih pendapat Umar bin Khattab Bahawa mereka dibunuh saja semuanya fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wajalla berfirman ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra'a hatta yuskhina fil ard turidun aradhad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim tidaklah sepatasnya bagi seorang nabi ya memiliki tawanan-tawanan hatta yuskhina fil ard sampai kemudian uh, dia merendahkan yakni menjadikan orang-orang kafir itu benar-benar mereka kapok dalam menghadapi kaum muslimin Menjadikan mereka itu benar-benar tidak berkutik Menjadikan mereka itu benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali Di muka bumi ini untuk melawan kaum muslimin ya. Apakah kalian menghendaki dunia Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki akhirah Ayat ini disebutkan oleh al-khafir Semacam teguran kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebab yang diinginkan pada masa-masa awal Islam Agar orang-orang kafir itu benar-benar jerah Sehingga mereka benar-benar takut kepada kaum Muslimin. Ya, kalau mereka hanya dibebaskan begitu saja dengan tebusan, ya, ini akan semakin memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Nah, ini yang uh, uh, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan tetapi kalau di masa-masa uh, tersebut lebih pantas agar kemudian orang-orang kafir itu mereka dibunuh, ya, sebagai bentuk irhabul adu menakut-nakuti musuh, menakut-nakuti orang-orang kafir agar mereka hilang kekuatan, agar mereka hilang kekuatan, ya. Adapun setelah eh, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kaum muslimin, memiliki kekuatan yang besar, jumlah kaum muslimin semakin banyak dan semakin kuat, maka diperbolehkan, ya, Diperbolehkan apakah dengan cara eh, melepaskan begitu saja ataukah dengan cara tebusan? Allah Wa Azza berfirman, fa imaman nambah dua imafidaan. Apakah dengan cara melepaskan atau dengan cara tebusan? Ini diperbolehkan pada saat-saat ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan sehingga orang-orang kafir benar-benar mereka telah lemah untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, disebutkan dalam riwayat al Imam Muslim, rahimahullah, Taala dari Harith bin Abbas, radhiyallahu anhu. Tatkala eh, kaum Muslimin mereka telah menawan para tawanan tersebut dalam peristiwa perang Badar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, Ma taro na fiha ulil ussar. Ya, kita melihat kedekatan Abu Bakar dan Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam hal-hal yang penting seperti ini beliau hanya memanggil Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat kalian berdua dalam menyikapi para tawanan ini? Abu Bakar As Siddiq mengatakan, ya Nabi Allah wahai Nabi Allah, hukum benu am wal ashira mereka ini adalah anak-anak paman mereka ini adalah kerabat-kerabat kita pula. Aroh anta kudamin hukum fit ya kataku nulain kuwa ala al-kafar. Saya memandang kita tebus saja, ya tebus, ya apakah dengan harta, ya atau dengan kaum muslimin kalau ada dari mereka, iaitu yani ada pertukaran tawanan, nam sehingga kita menjadi kuat. Ya, memiliki kekuatan dari sisi materi demikian pula dari sisi fisik terhadap orang-orang kafir. Fa sallahu wa Islam. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka masuk ke dalam Islam. Maka Nabi bertanya kepada Umar, "Apa menurutmu wahai Umar?" Kata Umar, "La wallahi ya Rasulullah, ma ara ra Abu Bakar. Aku tidak berpendapat seperti pendapatnya Abu Bakar. Wala sinni ara an tumakkina fanadrib a'naqahum." Subhanallah akan tetapi saya berpandangan engkau memberi kesempatan kepada kami kami akan penggal leher-leher mereka kami akan penggal leher-leher mereka fa yumakkin 'aliyan min aqil fayadrib 'unuqa engkau beri kesempatan kepada Ali untuk memenggal lehernya Aqil ya dan beri kesempatan pada fulan untuk memenggal ya lehernya si fulan fa adrib berikan kesempatan pada fulan Ya, berikan kesempatan pada saya untuk memenggal si Fulan. yang itu juga dari uh, keluarga Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu lalu kata Umar fa inna haula aimatul kufr mereka ini adalah para pembesar pembesar kekufuran mereka adalah tokoh-tokoh kekufuran lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan tidak menoleh kepada pendapat Umar ibn al-Khattab r.a. Keesokan harinya, tiba-tiba, uh, kata Umar bertemu dengan Nabi s.a.w. dan Abu Bakar s.a.w. Keduanya sedang duduk dalam keadaan menangis. Keduanya sedang duduk dalam keadaan menangis. Maka Umar bertanya, Wahai Rasulullah, Akhbirni, Beritakan kepadaku, Min ayyi syai'in tabki anta wa sahib. Apa menyebabkan, yang menyebabkan engkau menangis dan temanmu ini, yakni Abu Bakar? Mengapa kalian berdua menangis? Fa il wajadtu bukaan bakaitu. Kalau memang ada sebabnya yang menyebabkan aku menangis, saya juga mau ikut menangis. Wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikumah. Namun kalau saya tidak merasakan bahwa ini yang mengharuskan saya menangis, sehingga saya enggak bisa menangis, saya akan pura-pura menangis seperti menangisnya kalian berdua. Tsa Umar radhiyallahu saya akan memaksa diri saya untuk menangis seperti menangisnya kalian berdua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: Abu Kili dari Arab, alayhi ashabuk min akhdim al-fida. Ya, aku menangis disebabkan karena apa yang ditawarkan kepada aku dari teman-temanmu, di mana kita mengambil tebusan terhadap mereka orang-orang kafir. Nah, terhadap mereka orang-orang kafir, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firmannya. Maka kana linabiyyin ayafuna lahu asra hatta yuthqina fil ard sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala Al Anfal ayat 69 fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban maka makanlah dari ghanimah yang kalian dapatkan dan itu adalah sesuatu yang halal yang baik untuk kalian Wa qadara Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma hadithan tawilan fihi Bayar Nuh ada nah, dan telah diratkan oleh Muslim ini yang telah kita sebutkan tadi dari Ibn Abbas hadis yang panjang sekali menjelaskan tentang hal ini. Fajar Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fidaahum arba'mi arba'miyah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tebusan empat ratus empat ratus ya empat ratus empat ratus disebutkan dalam asyirat Nabawiyah.حافظ كثير dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam mengeluarkan tebusan untuk Ahlul Jahiliyah, orang-orang kafir pada peristiwa perang Badar 400. Ya. Naam, dan ini yang paling rendah, ini yang paling rendah. Sebagian mereka ada yang membayar sampai 4.000 dirham. Adapun 400 dirham ini adalah eh, tebusan yang yang paling rendah dibandingkan tebusan-tebusan yang lainnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah muayyadan mudhaffaran mansura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dalam keadaan beliau diberi kekuatan dan diberi kemenangan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala wa a'la Allahu kalimatahu di mana Allah telah meninggikan kalimatnya wa makana lahu dan memberikan keteguhan kepadanya wa a'azza nasrahu dan memuliakan pertolongannya, fa aslamahin idin basharun kafirun min al Madinah sehingga dengan sebab peristiwa perang Badar yang Allah subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum Muslimin maka banyak sekali dari penduduk Madinah mereka masuk ke dalam Islam. Wamin thamma dakhala Abdullah bin Ubay bin Salul wajamaatuhu min al munafiqina fit dini taqiyah dan karena sebab ini pula Masuklah Abdullah bin Ubay bin Salul ke dalam Islam dan kelompoknya dari kalangan orang-orang munafikin namun mereka melakukannya taqiyyah hanya karena takut jangan sampai mereka disakiti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jadi pada saat setelah terjadi peristiwa perang Badar itulah maka muncullah kelompok yang baru yang disebut sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafikin yang mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim namun di dalam batinnya kekufuran mereka melakukan itu karena mengkhawatirkan e, kaum muslimin akan melakukan sesuatu terhadap mereka apabila mereka tetap berada di atas di atas kekafirannya nah maka setelah itu turunlah sekian banyak dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala yang menerangkan tentang adanya kelompok ini yaitu orang-orang munafikin yang ada di Madinah sampai di sini insya Allah yang kita jelaskan Semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah